Vi er stadigvæk en lille smule tømmermænd efter torsdagens brand, hvor vi sad kl. 5 om morgenen og syntes, det var en fantastisk idé at optage en podcast i en syvhestes monsterbrand. Ja, og der i sådan en hestesbrændret så føles alt jo rigtig, rigtig godt og fint. Ja. Men ja. Vi har i hvert fald lige hørt det igennem med. Øhm... Nej, det, det har du kun, har fordi du. der vi er og to ja. mennesker her, der ja. ikke kan tåle at ja. høre ja. sig selv, når ja. det, det er fulde. Er, det er SD-kort. <laughs> det. Det. Ja, det, det er lige blevet brændt. Ja. Så det skal vi ikke se igen. Eller høre igen. Der er noget som helst. <laughs> til gengæld skal vi optage et afsnit, som jeg har glædet mig helt vildt meget til at optage, og vi er rigtig glade for, at du kan være med, Julian, for jeg føler, at du har mange meninger og holdninger til de her ting. Det skal handle om øh, sådan lidt uskrevne regler, øh, principper, og, øh, og, og, og, og ligesom alt derimellem. Okay. Og det er øh, både øh, Lasse og mig, der har fundet på nogle af dem, og så udover det har jeg også taget en del med fra Instagram, hvor at en masse af mine søde følgere har skrevet nogle af deres uskrevne regler og principper ind. Okay. Det vi gør, er ligesom bare, at øh, vi, vi vender dem, og så snakker vi om, hvorvidt de holder, eller de ikke holder. Fint, right? Ja, jeg Okay, og øh, jeg synes egentlig bare, at øh, vi lægger ud her. Den første, den lyder sådan her, alt under 20 kroner anmoder man ikke om. På mobile pay. Nu kommer jyden måske. Men det er fordi, at jeg tænker også lidt... Lad os nu sige, at vi har været en, en gruppe afsted, og vi har brugt 100 kroner, og så er det 20 kroner per mand. Jamen, så, så synes jeg det er okay at anmode. Fordi så er det lige pludselig et større beløb. Men hvis nu bare også os, tror jeg, jeg giver dig en sodavand, Julian. Helt klart, helt klart. Og så er det 15 kroner. Det, det er også rigtigt. Og 50 kroner, hvis det for 10 mennesker løber op, og det er klart. Ja. Men, men jeg, jeg tænkte, en til en... Der var 20 kroner måske under oh, 20 kroner. Det tænker jeg var måske lige. Og der føler jeg også en til en. Altså... altså hvis man er voksne mennesker, der, der ikke arbejder i supermarkedet eller eller du ved eller, altså det afhænger jo også af økonomien, fordi for nogle mennesker kan 15 kroner også være rigtig mange penge, men, men hvis man ligesom er den den borger i vores samfund og har et fast arbejde og sådan noget og man er ude og drikke soda med sin gode ven, der koster 35 kroner, så synes jeg bestemt heller ikke man har en måde om det. Jeg så regner man og så også jeg, med jeg. vinder imellem. Så holder man jo lidt regnskab, og så husker man jo, mm -hmm. at om sidst mig og Lasse var ude, at drikke en øl, der gav han jo. Ja. Så nu giver jeg lige den her bagel, ja. eller hvad ved ja. jeg. Og det er det, Husk jeg er lidt, sådan er lidt over i, faktisk. Ja. Ja, ja. Så jo, man får det vel tilbage på en måde, men du får det ikke tilbage i en mobile-pay. Øh... Nej, men de der, der, hvor man lige har fået et stykke tykgummi, eller købt dem banan øh, i kantinen, så man kan se øh, senere på eftermiddagen, der lige er en anmodning på en femmer. Det er sindssygt. Ja. Det kan vi virkelig godt ja, huske for gymnasiet. Det måske også Nå, men det er, igen, det er jo også i gymnasiet, der er faktisk men... ikke samme antal penge, så der synes jeg også, at der er en anden form for... Jeg synes også, det er meget sådan opsat på både klasse, men også alder. Ja. Altså, ja. Det er, hvis, du, hvis ja, ja. du slider din laser som flaskedreng nede i sparkermanden nede på Lyneshavn, øh, hver evig eneste morgen klokken fem med tømmermand, og så køber en banan til din ven i kantinen for en fem, og så Skal du godt forstå, hvad det? er. Så hvad er det, alle blingene selv? Ja, ikke? Ja. Altså, men, men hvis man er et voksen menneske, der tjener øh, en, en forholdsvis fin gennemsnitlig løn, så kan man måske ikke om 5 kroner for en banan. Mm -hmm? Ja, inden for rimelighedens grænser, ja. som man siger. Men det er altså, mobile pay, det kan man jo diskutere fra nu af, og til, øh, altså, The det bliver morgen igen. Ja. Ja. Okay, men vi er jo inde på nærheden. Nu kommer den her. Når du har været til en fest, så skal du ikke skrive til personen, som hostede festen, om du kan få dine tre Mokai-dåser tilbage, som ikke blev drukket dagen efter. Det er jo en af de mest respektløse ting, jeg synes, der er i livet. Det ja, er da... de... Nej, men, sådan... Nej jeg, jeg kunne det Nej. ellers godt komme på to eller tre. <laughs> <der>. Nej, men, <laughs> men sådan, der er mennesker, der har lagt hus til, hvor det er nærmest en lotte om det bliver et helvede efter den her fest, og nu vil du så også dine tre mokai tilbage, hvor det er sådan... Stop nu. Altså ja, jeg, jeg, jeg havde en episode, hvor jeg havde nogen, nogen på besøg. Jeg kendte dem så ikke så godt, øh, men, men det var stadigvæk nogen. Der var nogle venners venner. Og så, øh, da de skulle gå, tog de deres, deres drikkelse med sig. Dagen efter var jeg sådan lidt sådan. Det synes jeg var lidt mærkeligt, fordi det var jo mig, der holdt det er sådan noget. Men så kom jeg i tanke om, det kan jo være, at at jeg var i en, en periode, hvor jeg havde flere penge end dem måske, og de havde brug for det sprut hvis de skulle noget og sådan noget, så, du ved, så var jeg lidt nødt til at snappe ud af den tankegang, men sådan, altså... Nu skulle de videre til en anden fest på den aften. Siden, Nej, de, de skulle hjemme, så skulle jeg, hjem. jeg tror, de vil gemme det til en anden gang. Altså. Men der er også forskel på, om man har haft en rigtig lækker champagne ja, ja. champagne <trykket> ja, ja. I distriktet, eller om der ja, er fucking ja. tre mogai-doser, ja, ja. fordi så sætter ja, ja. du dig ned, altså... Så kommer du selvfølgelig ikke efter tre ja, ja. mokai, du så. det har er... jeg Jeg ved faktisk ikke, at... men <laughs> jeg ved jeg at... <laughs> om, om at jeg vågnet op dagen <laughs> pis. Jamen, jeg... Jeg... jeg kan faktisk godt lidt mokai. Nu, er <laughs> yes, vi, Nå, ja. vi sidder faktisk her med ja. en ja. Det er faktisk, ja. ja. Jeg har nok bedt om at få dem med igen, tror jeg faktisk, hvis det var tre mokai. Altså, så hvis... Nu lad man lige høre, og så den holder, altså hvis du synes godt, at man kan... Du synes ikke, jeg synes ikke at man den kan... her regel holder. Du Ej, synes... Ikke det, nej. Det synes nej, man skal ikke, ikke skrive. Nej, han, han, reglen er, at man ikke skal skrive. Julen synes ikke, den holder. Jeg synes ikke, Julen synes nej. godt, man kan tage sit brudt med, når man har været til en fest. Ikke også? Nej, omvendt. Jeg du synes... kunne lige sidde og sagt. Du... Altså... ja men det var fordi, det var... Nej, men, altså, jeg ville synes, det var mærkeligt. Altså, jeg... Nej, jeg ville synes, det var mærkeligt. Okay, så skulle... den holder ikke. Den holder. Altså, man, man skriver ikke. Du skal ikke skrive. Ja. Hvis så man er skrive. til en fest, og man tager en six-pack med, så lad, og der er to øl tilbage, så tager man så tager ikke de to med. doser ja. med sig igen, når man Men Medmindre man skal videre sin anden fest. Så skal du se mig loss der er ikke nogen nej, grund til at gå ind i sammen, når Så, selv, inden, så grund, kan du lige så godt tage det med Okay, så er der en her. Man efterlader ikke en top, når man har brugt den op. Ja. Jeg vil sige, den hedder. Det, det, det, det er common sense, ja. Og nu er det og nogen, der kan tørre nums med den der hele kartong ja. ting. Altså, altså jeg har jo øh, et par øh, par gange i mit liv været nødt til at tørre min vajayjay med sådan en der. Ej, Ej, er du tager et papron? Ja. Ej, det er sgu lige op og vælger. Det. det kan jo ikke tyneskide. Yeah. Nej, tueskid, men det, det er jo bedre. bare for lige for jeg at fjerne det. Jeg har da siddet på en noget. strip altså, offentlige toiletter og været nødt til at ty til den, fordi der ikke var noget andet. Og altså ellers så var det, det var den, Fuck, eller det, det var... Ikke? Ja. Men så er vi jo, jamen, og er så og vi... ikke på den gode måde, lad mig sige det, nej, nej, nej, det Og det så... burde jo også være... Det er, øh, altså, det, det er simpelthen ikke okay, at du har skulle sidde og <laughs> have <at> den rejselsfulde <laughs> oplevelse på en cykelkå i et andet sted. Også bare den situation, men også bare at komme hjem til nogen, og så man måske lige har øh, lavet... Det, det, ja, skal, der skal være en ny toiletrum. Hvis du... Og så, og og det, så man skal man vil... gå rundt og det øh, og lede ja. med bukserne ned. Har I egentlig nogensinde lavet den der, hvor I har været noget. Altså, der har ikke været toiletpapir, I har været et offentligt sted, og så er I gået rundt med lort i røven efter. Det har du? Mm, jeg var på en juletur med mine forældre og min, og min søster, og så er vi inde på en barrasso-café i København. er det fucking barrasso. <laughs> ja, men det var ja, fem år siden, vi var på en juletur, og så, øh, og så laver jeg pølser, og så... Øh... Det, der, det er et princip, vi skal tale og om så... senere, jeg har taget med i dag, det hedder Og så er de tjekket pølser. efter, om der var toiletpapir, og så er det ligesom sket, og det eneste toiletpapir, der er tilbage. Det er noget helt fugtigt papir, der ligger på gulvet. Og så så lidt. Jeg må bare tage ja. det her. Og så bare... Tog du det? Ja, det, det jeg Tog, nød... ja, du... Jamen, Tog du beskidt tage... toiletpapir, der ja. var godt nede på ja. gulvet ja. og tørrede Jeg, jeg blev nødt til at tage toppen af grænsekagen. Toppen af muldvapen blev den lige nødt til at, og, altså, at jamen, tørre. Har det. Med når, noget... du, når du har lavet det... Nu, nu... Et, og... et andet menneske eventuelt jeg... kunne have taget sig med. Ja, og, og må jeg lige spørge. Der er mange glade i den her... Ja, men jeg skal lige spørge noget. Når det, er, du laver, når, det er, du, når det er, du når det er du går på toaletter og laver nummer to, altså, det er jo ikke fordi, på toppen er muligvarme. Det er jo ikke fordi, at når du lukker selve analhullet der, at der så er en ordentlig kage tilbage, må man der formodet. Det ved du da ikke, jeg har lige været på barrasso. <laughs> det er rigtig Ja, okay, ja, hvad ved jeg? Få et andet ja. ja. macayato, macayato, med krømmel og Ja, den skal ud igen. For så at finde det et brugt til et taget væk. Det er simpelthen, man ja. samler ikke øh, toiletpapir. Nej, jeg kan, kan sige, det på skulle jeg gøre? Du skulle have lavet Du, du, have du, lavet. Mm, du har taget toppen af kransekagen med papirrullet, ligesom søster herovre. Eller simpelthen accepteret det uungåelige, det var, at der så var lidt... eller også, så havde du simpelthen... Ellers så også, så er det der, hvor man tager underbukserne, tørrer sig med dem, smider køre, dem i skraldespanden ja. og så går... Hvad er det nu det hedder? Commando. Commando. Ja, ja kommando. præcis. Det er i hvert fald Commando. <laughs> ja, Commando. Nu vi er i gang med toiletregler, så er der også en øh, en regel der hedder, hvis du har lavet nummer to som Julian kalder det, hvis mm. du har lavet lort simpelthen på toilettet, så så bliver du ude på toilettet indtil du opdager, altså. Er der, er der et bremsespor op og ned af toiletkummen? Og nummer to, er det en flyder, der bliver ved med mm. at ligge i kummen, eller er det ikke? Fordi det er simpelthen ikke okay, at man går ud fra toilettet, og så efterlader det med en dykker, der ligger og siger hello til næste person, der kommer ind. Jeg, jeg, jeg er enig, jeg har et par gange, når jeg har været hos venner og veninder i alle de år, jeg har levet, øh, hvilket der måske også er andre, der kan ikke jeg tænkt, så jeg har den måske ikke skyllet så godt ud, men så har jeg været god til lige at gå ud og være sådan, helt skat, jeg kan sgu ikke ordentligt ud, så vil du ikke lige sørge for, at der ikke lige er nogen, der kommer ud på tillitlet til forløb eller sådan noget, indtil jeg lige selv får styr på, og at den gider skyldes ud, for det bliver mm. Men i forhold til <laughs> det første der med, og når man har været ude at lave nummer to der, og lige sørge for, at der ikke ligger lort, det skal du gøre. Det skal du, yeah. Der er mennesker, altså, der aldrig bliver de samme igen, hvis de ser det der. Ja, Evisielt efter jeg har været ja. ude og drukket øh, mælk og spist glutenlaktose en hel dag. Ej. Altså, det er ikke okay. Ej. Det skylder du det næste. Det burde stå i bilen nærmest. ikke? Altså. Så, um, så der vil jeg sige, det er et princip, at det gør man altså. Du, um, du tjekker lige. Der, der er jo ikke noget værre. Nej, jeg kommer bare sådan til at tænke på, på sådan en af de værste skrækscenarier. Jeg kan faktisk ikke lige genkalde mig selv, jeg har været i den. der er noget I have. Det er et stoppet toilet et sted. Det er, ja, det er fandme ja, ja, det, er altså det, det er simpelthen det her med at, at komme til, altså stå enten hjemme hos mm. nogen, eller på sin arbejdsplads. Mm. eller altså du ja, kan bare de lyder, Så, så, så stier det. Eller ja, hvad gør man? Ej, der, ja. synes jeg synes faktisk ikke det er lige så slemt, fordi der kan du bruge en. Men det der med ja. at være hjemme ja. med nogen og du bare kan se vandstanden stige og det skulle ikke ud og, og det du har lavet det flyder stadig grund og det er bare sådan lidt det her. Nej, det altså sådan. Man ved ikke, hvad, hvad der for? er så altså, altså, der skal jeg bare stikke stikholde. Jeg har jo ringet til dig et på gange og været i panik fordi ja, simpelthen rigtig. Og jeg har også altså, med enden, der der lige var startet på en ny arbejdsplads på et tidspunkt, hvor det var sådan et kontorlandskab og så var der en dør midt i kontorlandskabet, hvor der var toilettet inde. Og, og hun var gået derud. Hun skulle også lave nummer to. Og der stoppede toilettet. Og hun, at alle kunne jo se, når hun kom ud, at det var hende, der gik ud. Ej. Udover det er super ubehageligt at sidde og skide om bag en dør, hvor alle ens kollegaer sidder lige på mm. den anden side af ja. den papdør. Og ja. kan ja. høre, ja. Øh, når toiletrullen den ruller. Men ja. kan godt høre så kan du godt være, at man ikke hørt på loppet. Mm. Men til gengæld så hørte ja. du måske er, hver gang. No. Men i hvert fald så stopper det til. Og der var ikke nogen skraldspand ude på toilettet heller. Så hun havde en eller anden madpakkepose nej. i dommen, tilfældigvis, som hun var nødt til at <laughs> tage alt papiret op i, Aar sådan, tage den ud over hånden, Aar og så du ved sådan dykke ned, og så gøre sådan her. Og så bare smide den ud baggården, ud af vinduet, for hun kunne heller ikke gå igennem hele kontorlandskabet, Aar med den der nej, Ej, det var bare... Aar hun var nødt til bare sådan... Hun var sådan her... Jeg kommer i helvede for det her. Jeg ved ikke, hvad folk <lødelsen> skal gøre. Ja, ja, Vi jeg lige startet på mit nye arbejde? Og jeg kan ikke gå ud med min madpakkepost med en lort og, og vodt tjadepapir. Ja. Ja, det er disparate tider kræver desperat valg. Og det var det, der skete. <lødelsen> Undant survivor. Og man kan ikke døde nogen, før man har været i samme situation. Så er os bare de sige det. men det er virkelig... altså hæft jer jeg sende grin så det er så er, der, øh, så er der faktisk, nu synes jeg måske bare, at vi skal lortet af ved at tage den sidste. Og det er en, jeg har taget med okay. til bordet i dag. Det er ja. en, som jeg simpelthen advokerer øh, for indtil den dag, jeg ligger i min grav. Og det er, hvis du er et voksent menneske. Mm. Faktisk vil jeg våbe påstå, hvis du er en person, der er over fem år gammel, mm. så går du i rundt og siger, at du skal lave pølser. Ja. så siger du, at du skal lave nummer to, at du skal på toilettet, eller at du skal, skal lave skide, eller lave lort, eller øh, ud og, ja, hvad ved jeg, lægge mm. en navn. Ja, ja. Men du siger ikke, du skal ud og lave pølser. Ja. Jeg synes bare, at man kunne måske godt sådan, det er jo ikke særlig lækkert at lave... Nej, øh... det er heller ikke særlig lækkert at referere til altså noget, der kommer ud Nå. i et røvhul, som også Nå. er noget, som jeg skal spise ja, med rett og løvhul. Hvis jeg, jeg, vi skulle ja, ud og have en par det, det, det, det er sjovt. Nej, det er ikke noget med, det er sjovt. Det er, det er klamt. Det er ulækkert. Det er, ja, det er afføring, men det, det er din rødne er hakkebøf, der kommer det ud. Det er, det er ikke pølse, det er et lort. Det er, det er afføring. Det er Nej. Det er det, det, det, det, det betydningen, hvad det giver. Fordi pølse, det er jo noget... Ej, den, den skive pølse, der ligger der, den vil jeg rigtig gerne have på min råber, så jeg må ikke lige bede om den. Jeg har altid ja. salami. Ja. Men, men du kan jo ikke, du kan pølse, jo ikke pølse, være sådan... Altså, trøffelpølse. Ja, menneskepølse. Gælpølse. Men betydning af det... Vi må, vi må, vi, så må man måske argumentere for, at man i det mindste kan få lavet nogle regler, hvor man kan skille noget, som indtages af madvarer, som slutter på pølse, frem for noget, som kommer ud den anden vej. Og øh, er Airfæses. Jeg synes det, virkelig, det, det skal, altså, Jeg arbejdede ikke måske jo i en børnehave engang. Og da de børn, der var øh, udslusningsbørnene, eller hvad man kalder dem, dem, som skulle starte i efter sommerferien, mm. dem nægtede jeg jo at hjælpe med at tørre sig før, at de sagde, at de havde lavet lort. Så stod jeg på toilettet, så du kan jeg finde på, jeg var heller ikke så gammel der. Jeg skal lige sige, er der ikke nogen, der må melde mig til noget børnehave. Ah, og det er til noget helt tørt. Alle gik rundt med det. Men også fordi så sidder de der børn, og i råber jeg har lavet pølse. Nej, det har du ikke. Du har altså, lort. Markus, du har lavet en lort for størrelse <laughs> med en fuldvoksen mand. <laughs> og du skal sidde der og kalde for en pølse. Ja, der er ikke noget Så sådan, Det hedder lort, Markus. Ja. Og så sådan, okay, jeg har lavet lort, superduper. Nu prøver du lige selv at tage, som du også kaldte det før, toppen af isbjerget, og så kan jeg tjekke efter ved efter. Men, men altså, jeg synes ikke, at man går rundt og det for pølse. Altså. Jeg vil også sige... Også fordi, øh, sådan, det... sorry, men du kan også bare sige, du skal på toilettet. Du kan om, hvad du det, egentlig skal det, det, lave derude? Ja. Ja. Jeg går da heller grund rundt og fortæller jer, hver gang jeg går på toilettet, at sådan... Om det er nummer et eller nummer 2 Jeg skal to. lige lave lort, ja. drenge. Ja. Men, altså, jeg siger bare, at går på toilettet, altså. Ja. Og det rager jo ikke nogen, hvad man skal lave, Nej. så er jeg enig. Men, men det må det læse, han ja. siger tit, at han skal ud og lave pølser. Ja. <laughs> ja. Og for nu af ved du, at nu skal du ud. Nej, men fint. Og... Jeg vil gerne, gerne imødekomme, og så vil jeg gerne Godt. i fremtiden bare kalde det for, jeg yes, skal på toilet. Ja, ja. god idé. Yes, Også det her anskyld. Ja, ja. ja. ja. Du er jo ja. ja. <laughs> Kun hvis de går ind lige bagefter, at du har været på toilet og lov nummer to, så kan det være, at man bliver dømt. Frønschaft.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 Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 stk. 20 liters affaldsposer kun 3,95 Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Lad os, der er en, du har taget med her, kan se. Og øh, den lyder sådan her. Du må ikke rose din egen mad. Den vil jeg gerne have udspecificeret en lille smule. Okay. Jeg synes, man skal huske og øh, rose maden, hvis man nu er gæst og kommer hjem øh, til nogen, som har stået i køkkenet køkken og lavet mad i rigtig lang tid. Men jeg synes bare, det ikke... Der kom sådan en mærkelig stemning. Jeg synes bare, det er så underligt, hvis nu verden selv, der har stået i køkkenet og sådan, lavet det her mad, begynder sådan at skamrose sig selv på det. Altså, måde. jeg vil sige en ting. Med min ekskæreste fx, der var det mig, der lavede mad. Normalt kan jeg bare lide andre, der laver mad til mig, ja. fordi jeg nogle gange er jeg ikke så god til. Men der var det mig, der var... Og nogle gange kunne jeg sige til min ekskæreste... Kunne jeg sige, ej, hvor er det godt det jeg har lavet det? kunne jeg være ej, så var jeg sådan, jamen du siger det jo ikke. Nej. Altså. Nej, nej det er ikke... hvor, hvor, men... Og jeg synes det jeg har gjort er, jeg har stået ude i køkkenet i to timer. Mm. Det er at du kan gøre at kigge mig ind i og sige, hvor smager det godt. Ja. Og selvom det smærer helvede til. Ja, ja. Altså, det er det. det, det, det, det, det er at nogen har været ude og tænke på andre der ja, lavet det er jo, mad. Altså... Det er jo selve taknemmeligheden i at der andre har lavet mad til dig yeah. jo. Yeah. Men jeg synes bare stadigvæk, det er så underligt. Jeg har oplevet mange gange, hvor at... Jeg synes det er sådan et jandlelovsagtet. det er det måske også. Det er måske også lidt jandlelovsagtet. Jeg har bare, jeg, jeg jeg kan bare huske, jeg, jeg tænkte tit over det, hvor jeg var med mine forældre ude øh, ved deres venner, og så kunne jeg bare huske altid, dem vi kom hjem til sad sådan og roste maden helt vildt også eller mine forældre sådan smagte mm. der sådan. Ej det er dejligt det her Skønt mad vi har fået lavet virkelig. Men det mm. kan også være det sætter noget i gang og bølger af øh, ej hvor smag det godt, og så kan man sidde sig selv nu så stopper man med at roste, eller kan man sådan præcist der vil bare det være mm. jeg synes i hvert fald at, at at jeg selv, tror jeg faktisk, er sådan en, der, når jeg har lavet mad, så kan jeg godt sidde og være sådan mm. kæft. en, kæft, en lækker tomatårs, jeg har lavet i dag. Ja. Sådan, ja. Det er jeg ja. mig med. Altså du ved, at, at være glad, så, så det er en glæde for yeah, yeah, mig jo. Det, yeah. det er jo sådan, jeg bliver stolt af, at jeg har lavet noget, jeg rent faktisk synes er lykkedes. Mm. Og, og jeg, bliver, øh... jeg bliver glad af at spise Jeg spiser lyst til og yeah. råkke på skuldrene og være sådan. Mm. Så, så det kan også være noget, jeg sidder og siger bare sådan i ring. Altså ikke bliver det yeah. mm, mm, er smerte godt. Der er Altså sådan, ja. ligesom jeg ville sige, hvis nogen andre havde lavet maden til mm. mig. Jeg ja. synes bare, altså... Altså jeg, jeg, jeg synes, at jeg vil helt klart gå med på den udskrevne regel om, at... Man siger uanset, hvordan helvede det er med for smageret smager, at det smager godt. Preach. Er det rigtigt? Jo, jo, jo. Så er nogen, der har gjort til umæg. Altså sådan, og også den der med, at man smager. Man smager også godt. Ja, ja. Jeg har også altid fået at vide, min mor sådan, du på sig ikke op, men du smager lige på det i hvert fald. Ja, fordi den der med at spise op, der, ja. vi to snakket om før, Lasse. Vi, Både Lasse og jeg er jo blevet presset som børn til ja, at spise op på, vi er og jeg bagefter endt med at knække ja. ja. Så er det så heller ikke sket efterfølgende. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg sad ude i, i køkkenet hjemme hos mine forældre og, og skulle have spinaltærte, og jeg havde smagt på spinaltærten, mm. og jeg kunne ikke fucking lide den klamme oh, spinaltærte. Og der var min mor bare, altså... Øh, lige så stadig som mig, jeg, var sådan, jeg tror bare, hun troede at jeg skabte mig. Ja, ja. Så hun var bare sådan, du spiser bare det her. Det var sådan mm. et lille bidstykke stykke spanat mm. ikke? Og spiste, og alle andre, jeg kan virkelig huske det, med alle andre havde forladt bordet. Der stod ikke noget andet på bordet. Der stod bare min tallerken med det her afskyelige stykke fucking spanat Og til sidst, så fik jeg det bare presset, sådan den sidste bid, ned, så jeg kunne gå ind og så pive eller et eller andet. <laughs> og så rejser jeg mig bare op. Og så har jeg bare sådan et billede af, at jeg går tre-fire skridt, stopper foran køleskabet, og så brækker jeg bare det der fucking okay. spinaktæret op igen. Nærmest i et helt, helt stykke. Jeg føler bare, ja. har taget det ind, drukket et glas mælk, og så sådan... Og din mor står igen, ja, så er det rundt nummer to. Ja. Ja. Du spiser bare op. Du ved, du. så en det du. Jeg kan sige så meget, ikke. som at jeg faktisk ikke mindst, at nogensinde er blevet presset til at spise noget, <laughs> smage på noget, eller for den sags skyld har fået spinaktæret siden. Vi har aldrig fået spinaktæret okay. det, det. Ja. Det, ja. det er virkelig... <laughs> der er en, der har skrevet, øh, hvis du har hvide sniks på, så skal du også have hvide sokker på. Det er nu skrevet nej. Jeg, jeg har hvide sniks, jeg har sorte sokker på. Ja. Jeg har forskellige forsokker. Mm. Det, det? Ja, ja, det, går, det går jeg ikke op i. Nej, jeg synes godt også sådan lidt. Altså, jeg, kan, jeg er sgu lige lave. Jeg har en ven, der, har det, der får det fysisk dårligt, når han, når han har sorte sokker på. Okay. Det er sjovt nok også for men... os alle sammen, Svend. Eller det er i hvert fald også din kat. Det er min Nej, Og må jeg lige sige en ting til dem, der ikke ved det. Lige siden Simon er kommet ind i mit liv, og omvendt, har jeg haft forskellige <laughs> ja, i livet. Så nu ved jeg, at den mand måske hver gang han skal på toilettet, så er det jo virkelig fordi han skal kaste op i mit skrog. Og også hvordan jeg bryder hans princip. Undskyld, Simon, hvis du lytter med. Undskyld, jeg skal nok prøve at købe nogle lider til næste gang. Nej, det, men det er virkelig rigtigt. Jeg glemmer aldrig, men, men han ser jo bare sådan generelt uanset hvilken kombination af Altid. sko og sok der er mm. så er det bare sådan hvide sokker. Okay, okay. Men jeg kan ikke. Men kan også sige at efter jeg selv er begyndt at købe hvide sokker, der er noget behageligt over det. Altså, der er der noget behageligt over altså, hvide jeg, jeg bliver mere glad for en hvide end en sort sok. Jeg ved Det ikke. Men går i op i det fordi det gør jeg ikke. Jeg går signe. op i det på den måde at jeg godt kan lide at hvis jeg har altså, jeg kan godt lide hvis jeg har en helt sort sko på, mm. så vil jeg gerne have en sort sok på. Mm. Men det er også noget med, hvad for nogle slags bukser, jeg har på, hvad, hvad, hvor meget man kan se, jeg står Jeg går enormt meget op i det, faktisk, men jeg går ikke, ved ikke lige, om jeg går så meget op i Jeg synes måske godt, at en sort sok kan klæde en hvid sko, hvis der er noget sort i skoen også. Okay. Altså sådan, du ved, ja. ligesom den sko, du havde på i går, det er så fint ud. Du har ja. jo også nogle sorte syn Det er rigtigt, det er rigtigt, det er der. Det er der. <laughs> <Ja>. <laughs> bare simpelthen det er en stor brønd til en, en sorte sok. Okay, så er der... Så den holder, eller holder den ikke? Den holder ikke for mig. Nej, ja, jeg synes også, mig. man skal slappe lidt af. Jeg synes måske også, man skal prøve at trække vejret. Ja, lige roligt ja, ja. I hvert fald så er der en her, øh, og den lyder sådan her. Der er den her uskravene regel om, at man må ikke opdrage på andre menneskers børn. Jeg mener man er en form for skolelærer eller et eller andet. vil jeg også sige det vil jeg er... gerne. Der må jeg også sige, jeg, Jamen, jeg havde en episode. Jeg hører ja. den episode nu, <laughs> og jeg, som du fortalte ja, mig. Ja, jeg, jeg havde en episode, hvor det var at jeg var til noget børnefødselsdag, og jeg står der og rører en lille cigaret, drikker en lille øl, hygger der over i hjørnet. En fed et <laughs> ja, ja. ja, ja. Nej, det var børnefødselsdag. Ja, ja. Der var jo en der forladelse. Eller det var bare en der. Jeg lavede selvfølgelig mit med al den lounge i hjørnet, du var Kommer Uhovedet der et barn, og irritere mig. Ja, men så kommer der et barn, jeg vil skyde på 5 år løber hen til mig. Eh, øh, mig over skindbenet, mens jeg står der med min og ja, det var familie også en mokai i min anden hånd mens så jeg sådan, af oh, forsigt, kigger på det der barn, og så barnet kigger bare helt vist på mig, sådan, du græb, og så løber barnet igen, og jeg sådan, ej, excuse me, what the hell just happened? Det er jo sådan et øjeblik, hvor jeg sådan, moren og faren var ingen steder ud over det, det er jo tydeligvis noget, barnet gerne må, altså jeg oversked ja, ja. andres ja, ja. grænser på den måde, hvor jeg var sådan, så når jeg tænker tilbage, det jeg burde have gjort, var at jeg kigge på barnet, og så var jeg sådan, det kan du selv være. Nej, du kunne have sagt, du, eller, du græb. Du, ja, eller bare været sådan, just, så skal du tale bare. ordentligt. Ja. Så alle de her små børn de bliver jo på et eller andet tidspunkt, verdenspor, vi kan jo ikke have Sport der rende rundt. Jeg ville en... nej, jeg var, i i chok. Også. Jeg var I jo i chok. Nej, jeg på nakken, ja, ja. Og sted igen. Ja ja. Det, det, det gik simpelthen så hurtigt. Men det der er jo Amen. en decideret også... ond handling. Ja, det, var det var jo lidt ondskab i en ja. ja. En Ja, det er det. Ja. det er det, hvis barnet for til at komme op ud af ingenting, hvis ja. dig der over benet og siger du grim og løber igen. Det er ja, ja. ondskab. Jamen, jeg blev hvem kunne tro at aller i i mine 30'er blive betutet over et barn på 5-6 år, siger jeg jeg tror yeah, det var så deep. I must be at det er jo det der <tils> princip, man skal jo høre sandheden andet end på vule med mænd og børn. <tilsæt> og så <tilsæt> jeg Du det for hemmelig. <tilsæt> <tilsæt> <tilsæt> og det her var så meget fuld bare en smøg. <tilsæt> ja, ja, ja, ja, ja. Så det der <tilsæt> det så sene øh, Okay, jeg vil til gengæld sige tak, hun man, der, der må man godt gå hen til forældrene og sige hey, prøv lige høj, at bare. Men grund og for det. Og for, du, du, du, du, du har lavet satan eller altså, sådan du de bare løber rundt og sparker folk siger ja, vil, vi kan have. Jeg kan lige det skud, vi som det er. Ja. Hvis det der havde været mig, ja. der er stået der og hygget med mit parkingsmag, jeg, jeg var løbet efter det bare. Jeg var så i sprædt. Jeg var kastet på og smag, left and right, og så var lige det, jeg bare sprædtet ind over Hoppiborg og parket ja, der og spiser på en grill og hvad der det ja. og sådan kastet mig ind over ja. den der sekshøj og så var der altså spidsparket tilbage. Det var ja, ikke bare. Det var sådan i håret, og så bare det har ikke blevet helt hårdt, du ved, så var der bare lige blevet du tilbage over skillevænner. Så kan ja. du ja. mærke hvordan så kan du mærke. Jeg ja, du was... was... du er også rigtig grim. Oh, yeah. Bare kig lige i, det... i øjnene, yeah. bare mig ned. bare yeah. yeah. yeah. dig Kig det der barn ind i hovedet. Penden på ja. puste... nej, nej, nej, nej. Men bare puste, du røg ud på barnet så. du er også rigtig grim. Puha. puha. Ja, puha. puha. Ja, puha. Og du ja. Og du ja, du <laughs> Så kan barnet lære det. Ej, skat, det. jeg synes, du er et meget, meget smukt menneske. Tak. Det er i hvert fald altså, ondt at blive sparket. Lad men mig det sige, er også specielt, hvad der går altså, igennem hovedet på sådan et barn. Ja, virkelig ikke. Men jeg mener i hvert fald, at jeg synes, at, at, at det er fair, hvis nu barnet ikke ja. er løbet væk. Selvfølgelig skal man ikke slå eller sparke på et barn. Men ja. træde lidt over terne, Så altså, Ja, og, lige... hver, og hvis ja, ikke også... så bare sige fra, sæt en grænse ikke? Altså de, vi siger bare, det er bare nej, det siger man ikke. Du kender ikke mig? Ja, du Nej. kender ikke mig. Du ved ikke, om du jeg følger her. Du kender ikke, hvor her? mange hudrutiner, jeg laver <laughs> på ja. Og så er det ja. gående op. Jeg har <laughs> ja. kommet en ny bums. Åh, det var skrækkeligt. Det er virkelig en... Ja. Øhm, det... Ej, det må man godt lige. Jeg synes ikke den holder den, man ikke må optage panemasser så. Det er super det er jo et engagement, hvor der sidder to børn, og skaber sig, og løber rundt, så man også godt lige, altså. Må godt sige, ja. Man må gerne opdrage på andres børn, synes jeg. det vil jeg sige. Ja, det vil jeg sige. Selvfølgelig med måde. <laughs> ja. man, må ikke, man må ikke stå og råbe og skrige eller noget. Nej. Altså, sådan, så ja, det er men man må godt sige nej. Nej, nej, nej. Man, må, man lægger ikke hot. Nej, nogen andre mennesker. Men man må gerne sige stop. eller sådan taler du ikke til mig. Der er øh, en, der øh, skriver her... Der er en udskreven regel om, at når du ser andre danskere i udlandet, så skal du altid lige hilse. Jamen, jeg må altså, sige, vil... i går for nogen, vi mødte op på uh, Sky. <laughs> og, der kom der et ordentligt. I også danskere? Ja, ja, jeg, jeg ved ja. ikke, at dansk grænsen der ligger to timer vedkampen. Lige I alt, det alt med det, var bare der bare et pænt hej fra dem. Så øhm, for nogen holder den, for andre gør den ikke. Spørgsmålet er jeg jo mere. Altså, vi er ikke i tvivl om, at den eksisterer. Ja. At sige det sådan. Det, det synes jeg virkelig, det er noget. Altså, man har fået mange anerkendende ikke rundt ja. omkring i Alanya, eller i, i ja. Prag, eller i Dresen, eller folk Ja, og så skylde også, blænde, ja. hvis man er i hotspot. Ja. Ja. Er jo længere væk, man er jo vildere, er YouTube. Ja, ja, ja, ja, præcis. Ja. Ja. Australien, ja. Australien, der får du bare et kram med det samme. Ja, ja, og der, måske en bamse, hvor ja. der, der, der står, jeg dansker. Jeg ja, er dansker. Alle danskere, når de rejser ud over den danske grænse, har jo alle sammen en bamse, net, hvor der står, jeg er dansker. Ja, ja, ja, ja. Til en anden potentielt dansker, de vil møde. En tur til land, jeg har endnu også været dyre. Godt, bare. har været dyrere. For helvede. Jeg har sådan ikke flere nu. <laughs> Ej, jeg synes altså, jeg synes det er åndssvagt, men jeg synes også det er lidt sjovt. Altså jeg synes det er cute nok, hvis folk ja. gerne vil gå rundt og nikke anerkendende. Altså jeg kan jo bedst lige ikke at opdage der er andre danskere. Mm. Fordi så mm. føler jeg mere at jeg sådan virkelig er et altså sådan jeg er på rejse, ja. jeg er ude af Danmark. Det er jo røgssygt at gå ned på reeperbanen og så bare kun <laughs> høre andre danskere stå og snakke om hvad for en fædel de skal have. Det er jo et jo. Det er jeg jeg, det er ja. Ja. Men på den anden side så synes jeg også at det er cute nok, hvis man gerne lige vil gå og løfte på hatten og ikke. Selvfølgelig, mm. selvfølgelig. Så, så den, den, den eksisterer, og den, den fungerer. Der er en her, der skriver, øh, man har ikke sex på første date, hvis det skal være noget seriøst i eftertiden. Altså, det er i hvert fald en regel, jeg har hørt før. Jeg har også hørt den. Om den fungerer, det ved jeg ikke. Eller, altså, den eksisterer, men jeg vil sige, i ja. der er det jo normalt at dyrke sex, som man siger, shoot first, ask questions later. <laughs> så du ved, så, så har man sex til gengæld. Så, blive, så bagefter, så efter sixen, så kan det være, at man siger, film og hygge, og har det rigtig nice. Så, så altså, der er lidt nogle andre regler der. Altså, jeg vil sige, jeg har hørt reglen før, men jeg har det også bare sådan lidt. Hvis interessen er der, så, så følger jeg også bare om det. Altså, det er sådan ikke lige meget, om du gør det efter ditt første 10 minutter, eller om først på andet eller tredje date. Men det er jo i virkeligheden en regel, altså... der er bygget op omkring en masse kvindehed. det Ja, det kan man jo. Det, det er jo en regel, der, der er bygget op omkring mænds billede på, hvorvidt kvinder er nemme eller ikke er nemme. Og hvad der er mm. et kærestepotential, og hvad der er, er knebepotential. Okay, okay. Det er jo det, det, det bunder i. Ja, der... Så det er jo en vild misogyn regel. Mm. Altså, sådan, ja, ja. Det, det handler jo i virkeligheden bare om et kvindesynet, og derfor så synes jeg, at den er ydt. De, altså, jeg har det sådan, den der rent. Altså, ja. hvis man har lyst til at bolle yeah. første date, så gør det ikke, at man er, er mindre kærestepotentiale dagen efter. Altså. Jeg har godt de personer, der måske har den tanke om, at, så, at, øhm, at, altså, at, at de er bange for, at den anden person synes, øh, at man ikke er interesseret mere, så man, kan blive, mm. altså, så man kan blive såret, fordi man knytter sig efter at have sex... Men det der med... Hvad, at... hvem er det, der knytter sig efter sex? Altså, Nå, det det der... være, at have sex? Nå, det kan godt at, være, at, altså, at efter første gang, du lig, lig, ligesom mødes og så har sex, og så den anden knytter sig hurtigere efter ligesom mm. at være så altså, en time, det. Mere at, ide... Lige præcis, hvor ja. den anden sådan, tænker, fuck det, det var bare hyggeligt, det var lige en engangsforstilling. Jeg ja, ja, altså... forstår det godt, men, men 100% det der med sådan lidt, at... Er der gået ud fra, at om jeg er jo bare sammen med en billig en, for på første dag? Mm. Hvorfor? Hvad, hvad med at ja. kigge kig ind ad? Ej, ja. er så sådan... Vær med dig selv. <laughs> Nærmest, nærm, nærm, altså, I skal, nærm, ja. nærm, skal to til det her. Ja. Altså, så, nej, den... Det, det, det er en regel, der har været der lang tid, den holder ikke. Men det rigtige rigtigt, det er nok, handler nok også om, at man lige forventningsafstemmer. Hvis mm. man i hvert fald ved, at man er interesseret i mere, og, og, og kan være i tvivl om, hvorvidt den anden part måske bare gerne vil have et godt knald. Ja. Så er det nok meget godt, lige inden man kaster sig ud i det, og være sådan, selvom det godt kan virkelig voldsomt på første date, mm. men altså, hvad vi er ude i. Lige prøver at mærke godt efter. Ja. Øhm, men, men i bund og grund så er det eneste, man skal gå op i her, og passe på sig selv. Ja, ja, 100. Ja, og hvis du har lyst til at så du 60. Gør du simpelthen bare så. Go out there. Yeah. Øhm... Shoot first. Ja, så er, den, holder ikke, den holder ikke. Den holder ikke. det gør det er en oldenordisk regel. Yes. Så kommer der en regel her, som jeg heller ikke synes holder. Og det er, man tager ikke det sidste på tallerkenen. Man tager ikke det sidste i skålen. Man tager bare aldrig sådan det sidste. Der, man skal altid levende noget. Okay, jeg gad egentlig godt sådan at høre dem, der lever efter den regel her. Fordi lad os så sige, at du sidder øh, i en forsamling, hvor der ligger en smartis tilbage i skålen. Skal alle så bare sidde og kigge på den her en smartis tilbage? Men det selvfølgelig også kigge og tilbage? Ja, Nå. No. <laughs> altså, ja, men, altså, men de der, der de no. ja. sådan. Et, Tak for i aften. og når vi så kommer tilbage igen, så ligger den der nu, fordi der ikke er nogen, der har spist Ej. det smartis her. Jeg, jeg, er, sådan, De vil jo sige, men... jeg er jo et ud over alle grænser. Det er vi altså ikke. Æm, ja, det er vi. Men jeg vil sige, hvis der er et stykke kage tilbage eller noget, så siger jeg selvfølgelig, at der nogen, der vil have det sidste stykke. Men Gud, hjælp mig. I will take that piece of cake. Ja, ja. Ja, altså, altså, så jeg lever ikke efter den regel. Det gør jeg ikke. Jamen, jeg forstår heller ikke, hvorfor det er hyggeligt. Eller... Ja, hvis jeg har bagt en kage, ja, så er, er der tusind gange gladere, når jeg går derfra med tomt fad, Helt klar. end hvis der ligger et, yeah, ej, et stykke os, men du også. Men er der en, der har taget to gange og taget to stykker, så ved jeg jo, at det virkelig var en god kæmpermagt. Ja, ja. Det bliver jeg da mere glad for, yeah. end at folk levner. Yeah. Mm -hmm. Også på tallerkenen. Altså man skal altid ja. levne lidt, eller sådan. Det, ja. det, det er jo sådan, nej, det, nej det skal man jo ikke. Ja, du skal bare spise. Altså, fordi det er jo mærkeligt. <laughs> fordi, <laughs> ja. sådan, så sidder jeg jo her nu som madkonen og tænker, kan du ikke lide min mad? Ja. Ej, jeg synes så vil jeg sige, at den holder ikke... <laughs> ja, mig fedt. Det har været fantastisk. Det smager godt. Ja, ej, oh, nej, ej, den holder ikke for mig i hvert fald. Ej. Heller ikke for mig. Udover det, så er madspil altså ikke særlig moderne i 21. Nej, det er det ikke. Nej. Ej. Så øh, står der, at øh, drikkepenge skal matche det, du spiser for. Jeg har det jo i forvejen måske en lille smule afkavet med at drikkepenge, fordi jeg er med på, at tjenerjobbet er et hårdt fag, og der er run på, altså men, men det er rengøringsfaget øh, mm. jo også, eller øh, øh, sygeplejske, eller hvad ved jeg, andre sådan servicefag jo. Altså jeg ved godt, at man ikke sammenligner en til en, men det er jo servicefag alle sammen. Hvor, hvor, der jo aldrig nogen, der giver en, en, en sygeplejerske drikkepenge, på trods af, at de, de også får en fucking skodeløn i forhold til, hvor vigtigt en, et, et job, og hvor stor en byrde, de bærer i det her samfund. Ja. Mm. Så jeg, jeg kan ikke rigtig forstå det der med, hvorfor det er, at man giver drikkepenge til tjenere, og ikke til alle mulige andre servicefaser. Ja, altså, det er og, én ting, ja. i hvert fald. Noget andet er så, at sådan, så, så vil jeg også gerne selv have lov til at bestemme, om jeg vil give Helt drikkepenge. Helt klart, det er jo de oppe i din lomme, ja. Jeg synes, det bliver meget sådan, på en eller anden måde tiggeragtigt, når der står... Eller ikke tikkertigt, men det, der kommer altså sådan den der mærkelige det, det er virkelig grænsårsskødende. Ja. Altså jeg vil sige for mig, at øhm, når, jeg, når jeg har været i USA, der ved jeg, der, der skal du... Og i USA for eksempel, lad os det, der tjener de så lidt i timeløn, tjener og sådan noget, at der, der skal du simpelthen gøre det. Men du tror også bare, at det ikke er lagt øh, ja, men, på mange danske ja, steder, der er det jo indregnet i ja, prisen. Ja, jeg vil bare lige sige, at der, der begynder jeg at være sådan, selvfølgelig ikke penge, men for eksempel i Danmark, ude at spise... Jeg giver ikke drikkepenge. Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst, men det er, fordi Nej, men... jeg ved, at jeg har selv været tjener i 15 år ufaglært gennem, og jeg ved, at de fleste får mellem 120 og nogle gange kunne jeg få helt op til 160 i timen og så har jeg det sådan lidt. Altså, ja, ja. de drikkepenge, der så skal gives i Danmark, så er det jo, fordi servicen har været god. Det er jo ikke, fordi jeg ved, at de har brug for dem på den måde med, med at få lidt ekstra oven i timelønnen. Så hvis det var god service, jo, men som udgangspunkt, så er mit forhold til drikkepenge sådan rimelig... Nem også det her Christian. i Danmark, hvor hvor hvor de ligesom kommer hen med terminalen, hvor man skal sætte sit dankort i, og så der står, vil du give drikkepenge ja eller nej. Der er trykker her. jeg er bare nej. så for, ja men jeg får så denne altså når jeg så trækker nej, nej så som er jeg er for hele aftenen, så er det som er det ikke var godt det er fik. Ja. Altså så så er det sådan virkelig sådan, nej tak, her kommer vi fandme ikke igen. Ja men det, og, og det, og det ligger jo bare lidt den dæmper, så kan man sidde og være glad ja. lidt tipsting og drukkende bare som Men men det gør det. Altså jeg når jeg har jeg har været på den anden side som tjener sådan hvor jeg Altid har jeg skulle bede om drikkepenge for folk. Det har aldrig lagt en dæmper på mig, det har aldrig været med mine kollegaer, jeg har arbejdet... Med, har øh, jeg tror, jeg har det, det, set, det, de har ud. Okay, okay nej, men jeg har, jeg har ikke oplevet, at har ikke oplevde, at uh, mine gamle kolleger kom ud og var <laughs> sådan nu er kedt. Nej, nej, jeg tror også bare mere af det er følelsen, som uh, som forbruger. Men det er da klart, at vi var da ved, glade, der, der, der, når jeg har arbejdet. Sådan. Vi var da glade, at jeg fik uh, drikke, altså, der var drikkepenge nogle gange. Ja, ja. Det er også godt. Men jeg tror også bare mere af det følelsen som for, altså, forbruger, man kan sidde sådan lidt med at føle sig sygt nære, mm. og en eller anden måde utaknemmelig for hele aftenen. Ja, Hvor sådan at hvis valstikket var kommet, så er det bare sådan lidt, hvordan Jeg har betalt penge for den mad, jeg har fået. Jeg er så glade. Mm. Altså, du har været super dejlig, maden har været god, jeg giver 700 kroner for den her ret. Det er en dyr ret. Men det er faktisk Men... i virkeligheden slet ikke det, som der står. Der, der, der står, sig. at reglen er, at hvis man giver drikkepenge, så skal de matche det man spiser for. Det synes jeg også det er fint. Og det synes jeg også er rigtigt, fordi hvis man så har været ude på en fin restaurant, lad os sige og brugt øh, 3.000 kroner, øh, flere mennesker spist, drukket, siddet der i flere timer, så lægger man ikke 30 kroner i drikkepenge. Nå, hvis du, be, altså, du hvis måske, du vil ja. bevæge dig ind på den her rute med drikkepenge, så skal du også gøre det ordentligt. Og ja. Så altså, bare lade helt være. Ja, så bare. Det vil jeg nemlig også sige. Hold der det sådan, Excuse me, er det der en, en, altså, en plæsning, jo. Er, er det er <laughs> mig? Yeah, yeah. Altså mm -hmm. hvad har jeg gjort her for 30 kroner, du har spist for 3.000? <laughs> jeg skal mindst have 300. Altså, go big ja, og go home. Ja, ja, ja. præcis. Så, så det vil jeg sige, at hvis man drikke drikkepenge, hvilket jeg ikke synes, man skal føle sig presset til at gøre, så skal man til gengæld give så det matcher det, man har spist for. Så på den måde, så synes jeg, at reglen holder. Okay. Jamen, jeg, jeg er også med reglen. Fordi reglen, mm. den hedder det. Altså, jeg var ude at spise på et tidspunkt med et pladeselskab, hvor vi jeg havde spist, vi var mange mennesker, men jeg tror, det blev 5.000 kroner. Mm. Øh, og der lagde øh, den her store kanon på pladselskabet 50 kroner. Det er en spiller. Europæne. Det er jo engang 10 procent. Og der var jeg bare sådan, <laughs> det er, det er, nej, er, engang 10%. Er, det er, det er Så det er ja. ikke tæt på 10 procent. Mm. Der kan jeg huske mig og der var med, at vi var dem, der var skrevet. Vi syntes, det var rigtig flot. Nej, <laughs> ja. vi var virkelig sådan, jeg tror, vi smutter her. Ja. Det er sådan, vi skammede os, og ja, vi kunne så selv have punktet ud, men det kunne vi så ikke. Og det er noget helt andet. Nå, hvad hedder det? Vi, vi Jeg synes, vi øh, skal stoppe, fordi så laver vi jo bare en opfølgende. Så laver vi lige, der er sådan noget øh, 6-7 tilbage af dem. Okay. Så, men afsnittet er ved at blive for langt. Så vi bliver nødt til at øh, lave et dobbelt afsnit. Så vil du gerne høre flere principper, så skal du bare gå op på øh, afsnit to. Yes. yes, og vi venter på dig.